بسم الله الرحمن الرحيم دواع الوضع وأصناف الوضعين أصباب دوضع سري أو دوضعين ساق سامدين وإلإ وضع الحديث دواع دواع كثيرة دا حدیث د وضع او د ځان نه د جوړولو د پار غنص باب دی تدعوا الوزع چرابلې د غاصب دغه د ځان نه جوړون کې له لې وزي د پار د ځان نه تشرو دي حدیث فمن ابرز هما يلي د دینه زیاد سرغن سرغن دغه چې دا, دا کم کته دی التقريب الى الله تعالى لا لزان دې ځای او دالک به وذ احادیث تا دزان نه حدیث جوړای تورغ بن ناس فل خیرات خلق لمن ورکی پنیکای کې اے یو کار د پاره دزان نه حدیث جوړ کړ دې دې دمر ل وی اچره و ا حدیثا من فعل المنكرات ده زانه د دروغ حدی جوړي خلک یاري د کارونو د نارواونه و هؤلاء الو او دا و دعون دروغ جن چې د دروغ حدیث جوړي د قوم دي ينتسبون ال الزهد والصلاح شه دای زهد او اصلاح ته مرزیدہ زاهد ډیره بزرگ دی صوفی او صوفی ټول د دروغو خبره کوي کوي کوي په خبره باندې د دروغو نه بغیر بل کار نشي چې په منبر کې ني واهم شرر الودواعین دا ډیر ناخاره د ودواعین ندي لئن الناس قبلت موضوعاتهم زکه خلک قبلی هغه موزوجانی دي دي بهم په دې اعتماد کوي وړا د وړک بزرگ شړې وي دومره هټپټ کې مواله ا دور د شپې تهجدوم کوي ا د روغو سره کله هم جاړي هبای د روغو خبره کوي وخه کی, را کی, کی, کی راساس بیا وګور سره سکه هه چرو جمدا او تهجدوم کوي اپا منسکی دے اسلام غا دشمنی سره پزړه کې پټا کړي و من هؤلاء یوددی خلق نہ میں ساره ابن عبد ربیہ دے فقد رواه ابن حبان روایت کړي ابن حبان فی الضعفاء عن ابن المهدی دابری محمدینه قال قلت لم سار طبنا عبد ربي هي تمه و تا یو صوفی او جاهل مینه نه جه تبع هذه حدیث دا حدیث د دی کوم ځای نه راځ نه جوړ کړي چې من قرأ قزا فل او چا چې دومره شورو درته دومره اجر وي قال وضعتها ارغب الناس پدا مدهزان جوړ کې خلکو لپاره ترغیب په قرآن ډېر وای په دروغه وب خلک قرآن درا بلې د پیغمبره حدیث سیه په ترغیب کې لیک دي دا هو یو ډل اشوا او د بلې نمبر لګور یاران انتصار للمذهب او دره 10 کې 13 شه د دې ډلا دا اوسه په دې بله مضبوطول غوړي او واقعا هم دې دې ځان ته ځان ته جوړي په دې ته ځوړې اله انتشار للمذهب د مذهب کوي لا سیما مذاهب الفرق السياسيه او وي خصوصا سياسي فرقي يا څه په شي بعد ظهور الفتن او دا پس د زور د فیرتون او زورو هر فراق او د ظاهری دو دا فراق سیاسي او کل شی خوارج لکه خوارج شو او شیوه شیعه شي فقد وضعت كل فرقه د ځانه جوړ کړی دي هر ډلې من له حديث دا حديثونه ما يؤيد مذهبها خپل مذهب مضبوطه لکه حدیث علی خیر البشر من شک فیه نکفر په دې کې په خبره باندې او دغه نه خلاص علی رضی الله عنه په ټول بشرو کې غوره دی اچھا چې په کې شک وکړه کافر دی خودان جوړه کړی او یې د پیغمبر کول سپو شپه خبره دا سکورت دی نور و مذہبون و آلم جو احادیت دی وی ابو حنیفہ سراج و امتی وی پیغمبر علیہ السلام فرمای دی چی او امام ابو حنیفہ نامت اللہ دی لما دو مدی مد ودا تا اس تا پیغمبر بانی دروغ دی, دی حدیث خوند دی پیغمبر بانی سے دی دروغ دی دا حدیث ند دی دی امام ابو حنیفہ نام اللہ غا صحیح ما ناقیب سے لگ دی چی دمرد قرآن و سنتی و بحر و او دمرا د اجتحاد بنیادی خی او ده دمرا امت مسلمان داغ په جلالت شان بانی اتفاق ده اتوانو فی الاسلام اسلام بانی عیب لگول و هاولای الوضوعون ویدا وزعکون کی قوم من الزنادقا یو قوم د ده زنادقون ها زنددی کا هغه چالهوي چې ظاهر کې ځان نه بزر جوړ کړی غزړ کې پروګرامونه جوړي د اسلام د لړو د پااره زند موې جن اوس زه کې دا ټول ګوره د دشمنان ځنااددي پ خللهقرآ او هدي د پیغمبر او د مسلمانانو د محبت خبرې کوي اټولله شپه سو چې دا دی د یودو نه سواره او د کافر و ج دی. چه بای دا مدار ساو دا دینی مراکز بسنگا روانی دا بسنگا بدنامی گی لم يستفیغن یکیدو لیل اسلام جهارا وسی نشتا چه سکید مکر جوړ کی د اسلام دا پارا پخکارا فعمیدو الہازت طریق الخبیس قصدیو کو دی لار گندتا فوضعو جملتا من الہادیس نو کیخل رزانه جوړکل غن سه احاديث بقصد تشويه الاسلام د اسلام د عیب لا ګولو د पारा او طعن فیه هه تشويه الاسلام جدیدین خلق شک په وحشت کې راولي په دې کې عيب راولي ومنه هاولاي محمد ابن سعيد ابن الشامي يودار المسلوب في زندقه چې دې په زنديقوالي کې په شليشه قتل شو فقدر يعني حميد نانشن د فقره روات کړه شوه د حميد ناس برفور انا خاتم النبين لا نبي بعدي إلا إن يشاء الله اده پکیدا اده پکیدا زاده دایستی وای زه هاتم نه مان په سپرتی غمبر نشتا العیاذ بالله الا ان يشاء الله ذی ور سر دان روسی ولقد بینا خاراکره د جہاب ذات الحدیث عم را هغلي کار د دې حادثه الحمد والمنه الله الرحمدن دی او الله الرحسانات دی چې ولما راغلي دي اوا غي د دې خبرو وضاحت فرماي لې داسې ژوند شي کوم چې دانا خبره په دین کې را دن نه کی د باز علما عمرونه په دې کې صرف شي شه دا الله زه حبيب زه خبرونه د دروغ خبري څخه دي تاسو ګورئ نه کله په منځ کې در لووي وې دا كلام ګوره د پیغمبر نه هه باي دا دین دشه محفوظ ده څلور مواجدا ات که بس کو ها بس نه